Under alla dessa år hade den svenska huvudarmén varit djupt involverad i ett utdraget och till synes meningslöst krig i Polen. Sar Peter hade på det sättet fått en högst välkommen respit. De ryska stridskrafterna hade organiserats om och fått viktig erfarenhet och nytt självförtroende genom en lång rad lyckade strider upp i Baltikum. Ryssarna hade getts tillfälle att slå sig fram till Östersjön. De svenska provinserna hade härjat svårt och var under hårt tryck. Viktiga positioner som Nöteborg, Narva och Dorpat var sedan flera år tillbaka under kontroll av Sarens folk. Allt detta skulle nu rättas till. Nu var det Sar Peter Aleksejevich tur att plikta för sina stämplingar mot Sverige. Hela Europa var övertygat om att den halvstarige härskaren i Kreml stod inför ett vidunderligt nederlag. Stor skräck härskade i Moskva. Många av utlänningarna lämnade staden inför en väntad svensk attack. Tal om uppror och blodbad fyllde luften.